Vârcolaci. Autor Gabi Schuster. Ei se hrănesc din mine cu repeziciune. Rândul meu s-a întrupat să mă învețe o noapte măcar cum e lumea. O noapte ca o eclipsă de porțelan în care umbra acoperă adevărul. O formă se lasă ascunsă de trecerea pe dinainte. Amurgul îmi tace îndrădnic, preajma se împrăștie ca de cortina. Lectura Maia Martin